اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره قرن الله جل جلاله نو ول سو ابراهيم علی الصلاه والسلام یا ابراہیم علیہ السلام سرا دتلسو انبیاء تذکر اللہ تعالی اوای په الله تعالی د شرک د دا مسال ثابت اقلا چې دا عظیم جرم ነ ديان بیاو نمشه نه تعالی د عمل بر اړه خبره وز دې آیاتونو کې ورنسی کې الله تعالی دو منکرین د کتاب تذکره کوي يهوديان او تذکره کوي جديدا الله د کتاب نه مطلقا د کتاب نه انکار کوي نلستانا پرمای و ما قدر الله دې قدر اونکا نه اهله کتاب او مشرکانو قدر اونکا د الله تعالی اندازِه اونلہقول دا اللہ تلح حق قدره اودا دی جنرهاں او دا دی مانا سفتم را دی داللہ سفت اونخو فحق سفت الله اللہ تلح آیاو ماانا تاجیم اون کڑنا دا اللہ تلح اونخو فحق تاجیم دا الله تلح اونا آیاو ماانا معریقتم شود دی ان پی جان دا اللہ تلح فا حق پی جندو دا اللہ سا تولیمانی یو دی دیس سجرم کڑوچ دا اللہ تازیمی او نکا دا اللہ اندازہ اون لگولا دا بیان نکو زکا اذ قالو دی اوئے ما انزل الله علا بشر من شے اللہ تعالی پہ انسانانو باندے اس شے اغان نازل کرنو دا خبر چاکره واو دا دی آیات نا سوک مراد دی چی دا اللہ تلا معرفتی حق معرفت نو دی آیات کی دری کولا دی یو کول دادی چی دی رنبینا مشرکان مراد دی چی اللہ اون نبی جند پا حق پی جندو سر او دا دی روستو مراد دی او دویم کول دادی چی دا دینا مراد دا تول نا یہودیان دی او یو کال داری چه مراد ددی، نهو صحیح خبر ادازی. ای زیادی دوی کل را در مکی او قلی مدنی دی. یو کال داری او چه در مکی دی او بل کال داری چه در مدنی دی او صحیح خبر ادازا چه دا ایاز مدنی دی. او دا ایاز پ ëشان نزول وانیزان کوئی کانو دا ایاز می مطلب آنیبتا تو پویش شد. نبی علیہ السلام تو سلام لان یو یهودی را ده. یهودی مدینه کې نبی علیه صلاتو وسلم تراوی مالک ابن سیف نوم یو نبی علیه صلاتو وسلم سره مناظره کوله نبی علیه صلاتو وسلم صاحب پیغمبر السلام و دوی پرمایل انشدک اللذی زکات قسم درقم الله تعالی باندې چې تورات په موسی علیه السلام نازل کړی دی اما تجدون د یون فی تورات ان الله یبید ان الله تعالی یبید الحبر الثمین ان الله یبوض حبر الثمین وکنا حبرا ثمینا تعظبا هغه سند خېټه نه غړدو غټ غط خېته او انتهایی مضبوط و عالم و یهود او تورات کې دا خبر ذکر و چې الله تعالی ته د انسان چې هغه غټ خېته وی صرف خېته په سین لګې او خپل سیاحتیا ټکړیږي چې انسان الله تعالی نه خواه او هغه د شکل او جسم او اوځي چې خپ مزبوطه نو نبی رسول الله ورسلم پر مې آیت تورات کې دا خبره نشته چې غټه ته عالم غټ بر بربا صالح الله تعالی نه خواه دي انسان الله تعالی ده خو ها چې په کانو باندې غزان وروستي او بس غافل وي نه انتہی غصش چې کله انتہی شو ندوم را ک لیکر په خودو چې نبی عليه السلام ته ما انزل الله على بشر من شي الله تعالی اس یو شین نازل کوي مطلقاً انکار کوي یو کتاب دا اسمان ناډو څخه نازل شوی <او> دی <دا پاوسا> هغه <کیراده> پروسه کې راغله بیا خپل هغه چې کوم خپل خلقې و بل زو روایتو کې راځي خپل خلقې کوم يهودا دغه دنه تاسو کو چګوره <سئف> سې بتورات الله نازل کړي تورات الله نازل کړي په موسی عليه السلام تورات زموږ کتاب دی او تا تاخد دي پیغمبر مخکې وو چې اېس شي الله نه نازل کړي مدا خطه کتاب نامین کار ناغو د په جواب کې وز محمد غوسه کړم چې کنه زه غوسه شم ما د غوسی د وجینو درس نه انګا ناغي وته زمون عالمي نه د خطه هبریت نه و بسو وته زموږه غاډه هبر نه زموږه او دا پنځ داغه فزای باندې عالم خپل مکاره کا ابن اشرف کابل اشرف داغه فزای باندې مکاره داغه فزای کو وتایو زم عالم دي ځکه چې تو کو سشی نتبه د حق نه انکار کوي وګور دا اصول دي چې کله یو سړی اوسش نه ذعکل کوي پیغمبر علی سلام او ته حق خبر اوخه خدای مناظره اصول دي مناظره کې جستای ستا یو که سرباش او مخاطب کس وسش نو داغه بیا عقل <سؤال> کار نه کوي چې کله عقل کار پیری نو هغه بیا صحیح بحث نشي کولی صحیح دلیل بیانولو نه شي نو چې کله نبی علیہ السلام د تورات مطابق په دبا نه کړ خلاص کلا چې ته په خپل کتاب باندې عمل نه کوي د خپل کتاب مطابق هم ته الله تعالی ته نه خوه سره صرف په خراپونو پکانو باندې پروتې نو دا هغه غوسه شی انتهایی غوسه او دغه غوسه چې یا کار په خپل تورات نه مسوګو انکار نړه د بحث اصول لري هر کله چې یو څوک شي کاملی بیا نه غړې وړي ها چې څا نو هغه به په چټاله لغون تک بیا غوسکه او چې کله غوسه شو بیا نو د وی د سو ما انزل الله علی بشر من شيء الله تولت نسبتک د ادم را انکار خبره چټول يهود تعالی نسبت په ان قالوا په هغه وخت کې چی اوی دی یهودو ما انزلاللهو نده نازل کده اللہ تعالی علا بشرین پا ایسی بشر بانده من شیئن سشیئ ندا دی یهودو خبره او آیات مکی ده ندا بیا دا مشرکانو خبره مشرکان دا دی قرآن نم انکار کده او دا دی دا غنیم انکار کده دا تورات ایسی و گتاب دا. اغیوی ایسی و شیئ اللہ نازل کده نده پچر آیات مکی شیئ و کما دا نبی اجازه تک یهود خبره نल्लाह جواب ورکي مشرکان تم چې ګورسته زخوا دا یهود پاتیکی کې مدینه کې تاسو تم پته را تاسو کتابیان ګره متوراث او اگر چې تاسو په عمل نه کوي داږي بار کتاب تاسو نه دی کایې دا اسماني کتاب نه او کې هویان تشینو دا اغې کتاب او نल्लाह خپل پیغمبر تاوي جواب ورکا چې من انزل الكتاب ال چه نازل کړه دا کتاب جاء به موسی چې راتلګ کړی دی پاګې باندې موسره سلام نورن قداسحال کې چ نوراني کتاب لري تیرونه د کوبر او د بوناونو له خلق کو باسن وهدان او بل دا ګمراهان الله له هدین کې و هدايت ترپا خلقوتا نو دا چا ذکر کړل تجالو نه قراتيس د دې الفاظ نه پاتل کېږي دا آيات سعیده د چا او دغه يهوديان په اړه کې نه او په لمړی دیتو وای چې چا نازل کړي د آکی تام تجعلونه قراتیس چې ګر ځنات تاسو هغه قراتیسه باندې باندې ټګلی ټګړي ګایډو نا ګایډو نا چې کوم کتاب الله نازل کړي تاسو ټګلی ټګړي کړي ته بدونها باید د اغه نخکارا کوي نو چې کم د دې د ګیره مطابقو کم دیتا اسانونو اغه ایصحاب د تورات خاراکول هغه خلکو ته بیان وي وتخون کثیرا او ډیر کاسو د رینا پټا دیری پانی ډیری ټوکړی ډیری دسی اغه کاسو پټا وایي میچکم کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات او غیر پټ کو میچکم کې ګران احکاماتو او غیر پټ کو میچکم کې دراج ایتونو او غیر پټ کو نو د دې نه د قران د حصینو په تاول تورات ډیر کم محفوظ دی ډیری اسی اغه دی دی د خلق په بیان کړی نو اللہ پیغمبر دوئی دیتا ہوا ہے چه تاسو انکار کوا ہے چه از شیعه ندی نازل کردنو بیاد تاسو خود دی خبری کائی تورات چا نازل کردنو چه تاسو اگر تکڑی تکڑی کردنو سم پتھ کار کردنو او دیرون پتھ کردنو واغی لیمتن مالم تعلم او اصل مسئلہ داو خان چه تورات خودی منو خود بیاداو لیوی نو یو خودا غواج وچی را ساری غصہ کی را گئی تویش کی را گئی پخ یعنی مضبوطی قرش شده یا خودی غصه شده غصه ده ودی نه انکار او دویم داده چه ده ده مقصد ده نبی رسلام ده قرآن نه انکار چه ده پیغمبر نه ده قرآن ده اللہ کتابو نده خودم را گرد ورش جوا سرا و سرا ده خپل گیتار نه انکار ده او یبتم او تاشو در پریشوی ده تورات که مالم تالمو چه اغای تاسو مالم تعلمو انتم چه تاسو پویا پا اغا علم انتم تاسو ولا آباؤکم نولان دی دیناس تاسو پلاران نا تورات کی تاسو تدور علم درکلی شیو چه پاگی تاسو پویا نویست تاسو پلارانم دا اللہ دا طرف درکلی تاسو تکلی که زالیمانو سن پردکو اسم خارد او تاسو تا تورات ننی مراد وعلمتم اتصدا تا علم درکښو جبد نبی علیه السلام نن اتصدا تا علم درکښو دومره علم چې هغه تاسو ته تا نو درکښوي نستاسو بلارانو ته چې کله نبی علیه السلام راغی نه د برکت الله تعالی ته علوم درکلو چې هغه د دین امر کې تاسو ته تا نن میلو نو چاته د يهوديان مسلمانانہ تنو یا بعض مقصرین وی دا مسلمانانو تعالی وای چې تاسو تعالی علم درکې مو مسلمانانو چې د دې تاسو ته تا تاسو بلارانه ته تا ميلو د نبی عليه السلام پرځري باندې تاسو ته ولوو ميلو شي ندی هو جواب نشي درکول دا یو ځیان جواب نشي در ځکه مخکې نه انکار وکړ نو پیغمبر ته په خپل باندې جواب ورکړه ولوای پیغمبر الله انن تورات نازل کړل تورات الله نازل کړې په موسی عليه السلام نن ذول انکار م کوي الله تورات نازل کړې په موسی عليه السلام مدا کرنګ قران او نور کتابونه الله تعالی نازل کړې دي دا, دا کتابونه نه انکار نشي کوي سمذر هو پیغمبر بیا دی اوپر سمذر هو بیا پرې دی لرا اے نبی رسول الله سلام چې باطلو خبرو کې ارمي دی پرې یا ابون چې پخپلو باطلو خبرو کې دي لوبه كيفه اګه دی پرېدا دا د حق کايله ني دي دی, دی حق تر پرت نه راضي نه دا زور نه بیا پرېدا دی ګرا فی خاصهم چې په باطل شیخ فلګری يلعبون لوي ګ قرآن نه هدي انکار الله تعالی ثابت کړل چې الله کتابونه نازل کړي دي نازل کړي دي په السلام دین دی نه انکار مګو دا چا نازل کړي الله نه کړې ورپسې دا قرآن ذکر چې قرانم کتاب دی الله یې دام ما نازل کړې دې دین انکار نشي کوي وها جا او دا چیرې دا قران ته او دا چیرې کتابون دا سی کتاب اعظم شان دی انزل الله او الله یې دام مون نازل کړې دې نو نازل کړې او بچای نازل کړې نو پیغمبري چې الله نازل کړې دا الله کتاب دی نو قران نه انکار نشي دا الله کتاب الله یې مون نازل او دا برکت والے نبرکت څه ډول لیکي برکت اصل عربی کې زیادت ډول لیکي دیو شین سیوا کې دو تا او برکت ولېږي او قران ته برکت ویلی شو نه پدې کې د مسلمانانو لپاره زیاتی ثوابونه لري مسلمانانو لپاره کې ثوابونه دي مغفرتونه دي د ګناونو نه منکه دي او دا ترنګې د ناکار سېونو نه منکه دي دا ټول خیر او برکت دی لپاره مسلمانانو لپاره مخکې والے دي زیادی والی دی سوابون دی نیمتون دی دا اگه بیان دی نو کراک زکا مبارک دی بازی خلق برکت نمانی انز اللہ مبارک ون اللہ ممنازل کلے دیل را مبارک دا برکت والا دی مصدقل او دا دیر نا پیوالا دی برکت والا نا پیوالا مصدقل او تصدیق کون کرے مصدقل لگی تصدیق که انکه ده اللذی ده آغا کتابونو بینه ره چه اولان دیره ده قرآن نریچه تورا تو انجیل ولیتون دیره امال قرآن اذا قرآن صدب بار راغنه ده ما اللہ تعالی مقصد بینه ولیتون دیره اے پیغمبر لیتون دیره چه تو قویه ره پده قرآن بانده امال قرآن امال قرآن امال قرآن اغمور دفلوا ده نبینا مراد مکہ ده مکہ ته ام ال قران د کلو امور ام ال کیج عربا کې مردا قران جرېتن نقلې ته لېږي اوس دې ته د کلو امور هو لوي مکه اعتبار سره خو یا چاته یو اعتبار سره چې وګایي د دنیا د ابتداد د ادم السلام د وال تر اوسه پورې بلکې تا قیامت د مسلمانانو دربار عبادت د او مرکز دی ټول دنیا دې تمخاين ټولو کلو والا او ټولو کلو او دخلکو لپاره د دې جماعتونو مې طرف تمخې د خلکو مې طرف تمخې دا د کلو مردا دا د کلو مصدر او دا د کلو مصدر ده د عبادت او مرکز او بل طرف تکوږي جوار فی د دنیا په نقشې باندې دا سعودیا دا مکه چې دا مکه چې دا د دنیا زړه ده څنګه چې د زړه نه باندې څه یزدا اسلام دې د بدره د دنیا په نقشه باندې تاسو چې ته وګورئ مسره ورښتا تاسو چې دومره نظر پېو کې نو بالکل د زړه په شانته دا د زړه په شانته سمره او جذمکه چره یو طرف ته را بل طرف ته لا مکه چرې دا, دا, دا, دا په شکل د زړه باندې را سراد وړانددا څنګه چې د زړه شکل نو الله القران دې چته وایره اهله مکہ ومن حولها او هغه خلک حولهاتی غیر چا پیر د مکینا سمر خلق دي او سمره کلی دي هغه ټول خلک ته په قران سره وایره ده الله تعالی نه چې ده الله تعالی ته ویل ديو کی او ده الله تعالی نه پرمانه نه وچی ولذین یومنو بالاخره یومنون به یا کسان چې کم خیرات باندې ایمان لري یومنون به بی دې به قران باندې ایمان یات ساته که یو سره صحیح طور اخیرت منی نو آغا با قرآن لازنگی منی زکا اللہ و خلق اخیرت منی نو آغای قرآن منی آجده چا در قرآن بارکی شد دنو منی بعضی که منی نو پیعمل نکن زکای در اخیرت نو سوکراو که در یو سری در اخیرت لکه اکیدهی در اخیرت مثال در سره لکه پگاڑی کې د بریک مثال زنګ چې بیرک باندې ټول ګاډ راټینګي نو دا کرامې اخرت باندې انسان راټینګي چې دا کېر په لکه اخیري دنیا بیا ګناہی نه ګناته راځي نه الله نه فرمایي نه الله تعالی ثابت سې زنناند سې شینا انکار الله فرمای تا کس چې هغه سلري ایمان لري اخرت باندې یو منون بهین او اقیدل لري ایمان لري به دې قران باندې هغه دې قران انکار نہ کوي وهم علی الصلاة ایم حفظون او بیا داري چې څوک دې ایمان لري نه اغي پخپل منځونه باندې حفاظت نو نماز نور عبادتونه دي چې او سړی قران ایمان لري نور عبادتونه دي الله تعالی فرمایله او مز داو نه وی چې مس کوي وره دائم اونې وی چې صرف س کوي مس کوي بلکې وی پخپل منځ باندې س حفاظت کوي او مس کول لکلکول عدموس عبادت داري دا چې انسان داغي د دا اودس داغي د دا ټیم داغي د دا زمي د هر سله حالت ساتي ندي تدموسه حفاظت وي مزنه قضا کول ټیم باندې کول اودس کې د سنتو اودا کرانغي په مز کې د فرایض او و واجبات او هر څ خیال سره د له محافظت تلل کیږي نه الله وي چې خوف اخرت مني ندي منی مني او جو قران مني نو هغه په خپل منځونو باندې سکي الاللہی کذبا او قال اوحی ایلی ولم یوحی ایلی اللہوی دا اگر چا نا دیر لوی ظالم نشتا لوی ظالم اللہ بیانے او دلوی ظالمانو کارون بیانے چاکی دا کارون تر قیامت پورې موجودی گی دا دیر لوی ظالم پمخ دزمہ کبانے نشتا خبرم زیان ترانا مباسرینو لیکلی تفسیر خازین وغیرہ تولیو تباسرون لیکلی د دی آیات حکم معام دی چی آیات کے کمی خ تاکه اماج دا خبره موجود شي د دې ظالم انسان, دے چکم انسان نشت رمنا خبره افترا علی الله کظیم لوی ظالم هر انسان نه چې انسان په الله تعالی باندې دروغ کړي الله تعالی باندې ستړي په الله تعالی باندې دروغ کړي په الله باندې دروغ نو د دې ظالم نشت لکه سره الله پیغمبر نه جوړ کړي او اگر یې ځا الله پیغمبر جوړ کړي نو دالوی دروخ شو کنا اللہو ای زماس زما مخلوق کلے گلے شوی پیغمبر نرے او دے و پیغمبر ام لکا اولا محمد کا دیا نی نو دالوی دروخ شو او کالا او یاد اوحی جی ما ولم یوحا الیه شیعو حالان که ده طرف تا ایس وحی شوی نئی اللہ پی ایس شیع نازل کلے نئی نو دا دینا دیر لی زالم نشتا عدا حدیث کر علی پیغمبر علیہ السلام <سؤال> غری خدا خلق برازی مخد مردان کہ یو پیغمبر دعوا کرے خلق ته دنیو نیسل چې پګانو یی خشین کنا بس دماغی اله غزه ته شو نو دا برازی نبی علیہ السلام زمانه کې شویل یو نبی علیہ السلام یو زمانہ رستو با دیر لوی دروازه جن چې د نوو داو پکې دا مدې ښه سن چې د غیفت نه بس زماني پره روانه لگا اڅه خو دیر خلق د نوو داوا کړو سزمانه کې درې نټو کې جوړې شوی چې ابا وی کوه چې کوم ویل وی غلطه مصر نشته کوجی سره چې کوم ویل وی دغه وو داوی کله دا غي پدنه زمانی pore چلے دل نه هغه با تر قیامت pore را ډیرش کسانی هغه کیو چې کاندي غلام احمد قادیاں نه چې بری زمانه کې په کالجونو کې دایي محنت شروع کړل آزاد کرانګي په یو نو سټوک په سکولونو کې هغه پښکل کې ځان تویمنګ لا اله الله ولکم محمد رسول اللہ دې تاسو کې چې دېنا څوک مراد نه ولا محمد کاجانی امره زين دره لګن ولا محمد کاجانی دې مراد دې وجد دې پته تاسو کې دېنا څوک مراد دې دی. دینا محمد مراد دې کم محمد چې کم مکہ او مدینه کې الټه پټ شي دې او الټه باندې نبی اجازه کې دې ایمان پټولل او کوتاه چې کاجانی نانا ته لېږه نبی اجازه لانت نه لېږه کلمہ وی مونږم وایو چې راځینو می شاه کلي وردہ مسلمانان دوکہ کئی دی تباوی پکا جانی لانت اولی گردتا انا مسلمان پکا جانی بانی لانتاو نلی نونا برازی خان او دنبی علیہ السلام زمانه که حدیث کی رازی پیامبر علیہ السلام یاو بیا خوب علی دو او بھرس بیوائت نی نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام خوب علی دو چماتا در طول زمک در خزانے راکنش او بیا زمان پا دوالو لاسونو که جس رود وبنګړي واچولې یو باندې او بل بنګلې نبي رسول الله اذا په ما ډېر د دانش زکه مصيبت او تکلیف ته سونه د سړي لپاره په دنیا کې نه دا نو سونه دا نعمت نه دي چې سړی خوب کوي نه لاس کې چولی نو نبي رسول الله او سلام اغان دغه باندې لیدل کوو چې په لاس باندې چولی نبي رسول الله پریشان کړ ډېر پریشان پرم نما تويو مشو چې دې نو نبی علیہ السلام فرمایي چې کلمہ ورته کو کل کې ورته فتان ادوال او حالو خدمت ابیا نبی علیہ الصلات والسلام دې خو تعبیر بیان کو په دغو دروژن سره چې دا غي مس کې زیم هغه دمره دروژن څوک دی یو صاحب د صنعاءي بل صاحب د یمامه یو د نبی علیہ السلام مخکې د نبوت داوا کړو د نبی علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې د نبی علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې داوا کړو ایو د نبی علیہ الصلات والسلام ناروخو ده ابو بکر صدیق سے پدور کی نیو تا مسلمہ ای کذاب ویلے کی آو بل تا اسود آنسی ویلے کی اسود آنسی نو اسود آنسی چی ہو دتا زل حمارو کی دیدن بود دا وکڑی و دیدن یمنو او دنبی علیہ السلام دا اخیر زمانو دا مسلح احمد دیتا وکڑی دا آیاتی ویلیشی اپدیزان پویا که تبسیلی نو نبی علیہ السلام دور کی دو دا وکڑی ا جنبی علیہ السلام په دور کې اومه کې قتل شو او نبی علیہ سلام والسلام د مرت نمخ کې دروازه دروازه ز مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دده مقعده قتل لکسان لګلی او دده ملګرو سره جنگ کاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د د قتل نه دروازه مخ کې نبی علیہ السلام دخل مردنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخل و فات شریک نه دروازه مخ کې ملګرو تعدد د قتل خبر ورک او د پیروز دلمي قتل کړ دا د نبي رسول الله صحابي رضي الله تعالی عنه نوبي عليه السلام او صحابو ته قات پیروز پیروز کامياب شو پیروز کامياب و唔دلا اسو دان سي قتل نو دا ظالم د پیروز دلمي دلاسا هغه قتل شو نوبي عليه السلام دا په اړه کې اعلان کړو چې پیروز کامياب چې د الله د پیغمبر او د الله دشمن هغه قتل کوو مردارې او دا بچو مسلمہ کذاب نه دی یا ما نو ایا محمد تقریبا کتابونه لیکلی موجودر ریاس چې کم نه موجوده ریاس دغه علاقه بیان ده دغه نه کی حنیفه ک بلی که دمد نبوت داوا کړو مسلمہ کذاب او دا ډیر چالاک انسان سجادو بری ما دوی بری کاهنت مهارت او خلک دوک کړو خلک قبيله چې کما پد ایمان راوړو عادت به او د نبی صلی الله علیه و سلم تا ستاسو نبی علیہ السلام <سؤال> ته ایتله چېرکه ان بارچه اوسه دا باندي دا د هغه تقسیم د نبی علیہ السلام وخت لاس کې هغه سو غالبا سو دا چې چختي و دا نبی علیہ السلام ایت خبرو خلک د دې تقسیم تم دا سره تیار مين او بیا نبی علیہ السلام چې دکم کوم را لګلو نبی علیہ السلام ته نه تاسو کو پی کو تاسو پیغمبر, پیغمبر لسلامت و, سپیر پی و سلام تا اتا پوسو په 12 غواهی ورکرای چې موسلمه پیغمبر دې اغه 12 سر او فز او وی وی وایمږه مانی چې پیغمبر دې دوه دی او نو نبی رسولت و سلام اغه توي غاستاز تا کچره دات قانون نه وي دنیا چې استاد بنشي کتلولې چې کم قاصد او استاد او د ملک سفیر سفیر بنشي کتلولې نو پیغمبر لسلامه تو پر مل استازو دوه زکا چکم ده نبوت نمونکری دی نبی علی <سؤال> صلاة و سلام ده آخیری پیغمبره منکری دی کافر دی بلکه علماء تردی پوری لیکلی دی پتاوه علمگیری لیکلی دی پوری چه یو کس تدا خطنی چه آخیری پیغمبر نبی علی صلاة و سلام دی نو پلی سبی مسلمان دان انسان و مسلمانو ندی نو دا دیر ظالم باطل انسان و مسلمان دیر و خوشیر و یو زرانم دعوه کرده و نبوت اغینم سجا سجا نو خپل قوم وداري چې ګوره د دنیا قانون فدار تر اوسه پورې په زنانو کې پیغمبر نه و راغلی نو ته پیغمبره پیغمبر ادعا کوې نو سجا وداري ګوره کچره زه کامیاب شوم نستاسنم به وزي ستاسو ګټه ده او کناقام شوم خو به زه زنانه مې باندې نو لا وایو اوس دغه زمانه کې دې ظالم موږ د نبوت داوا کړو دې مسلمان کذاب سجا ته داوت ورکو اجازه دوله په مناظره نو ڈوالہ بمناظرہ کوند کماو گتنا نو خطبہ مازرہ شو کتاو بدل نظرہ تا شرش نچ کلا اغا سجا رہا دی ڈوالہ یو کمرے کی آواز مناظرہ یو طرف سے سجاوا پیغمبر اندر پیغمبر اوگل طرف سے دی نو دینہ رانی صاحب ارتن میں بارتن وتاو یا گڈ ککڑا او کمرے کے پاے باند نکال کر چکلہ باروۃ بار امت نا بار اولاد المسلمہ امت سجا امت اولاد نو ساجانا خپل امت ته پوزبوي ستېر شو بس دائم منازره هم بلا او هغه هم باندې بس ما فینیکاو تلو ورته دي ګواهان او مهر دا بیا له سلامته یي زمامت مطالبه کوي چې زمامت مهر وته یي امت ته نه د ما سوتن او د سارمز ما دا گراني بستا په مارګي ست امت تا ما د ما سوتن او د سارمز ما نه یو زمانه کې دي نه ټوکی جوړ شي دا چکم بس خبر بس هر انسان لدا عقیدہ لازمی ده چې هغه ته پته وي اخیری پیغمبر څوک دی اخیری پیغمبر منسرې کم کم د هر نارینه او هر زنانه عمل دا زمونږ غډې لري کمزوري د دینی علومو کې ځکه او ته کم کم دام مخول شي او دینی علومو کې سار نواله تر مس پهینه پورې پته نه لګی چې په کمه بانديږي اګه د پاره صدول هدایت ده ترې چې اور عورت کو کالج میں داخل کرانے کی بجائے پالج میں داخل کرنا بہتر ہے کالج بجائے پالج کے مطلب دار جکور پالج ہوئی پرتئی اور کالج نو والا بہتر ہے بہرحال ضرورت گیدا زنانو نہ پوسوکے نو سوک پکے د کاج اعظم نو مل سوک پکید چانو مل اللہ دی ماتو گدارې نو نقصان نو اخری پی امر اجتا معلومی دل پکار وی چې انسان کدا پتنی نو پله سبی مسلمین علم گیری لیکری دا انسان مسلمان يا كس قوي اوحي إليه ما تا وحي شيء شي ولم يوحى إليه شي او دتا ده إس شي وحي نشوي إس شي وحي وتا نشوي او قالا یا يو انسان وي ده انسان نلوه نشتا چه اغاو وي چه مثل ما انزل الله وحي وقول شي ما تا نازلول بشي ما تا مثل ما انزل الله فمثل ده آغي چه کم دیت پیغمبر تا نبی کریم پاک سری یو واکی لیکنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی عبد الله ابن ابي سرح ابن ابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له واکی لیکنه واکی تفسیر او شرح یو خبره لته کوم چکهنه دا آیات نازل شو چکهنه دا آیات نازل شو ولکت خلقنا انسان من سلاله من تنین دغه انسان اتلسمی سپاره والا آیات ده انسان په دایشت تفصیل اره بیان شو نو دا آیات په اخره فتبارک الله احسن الخالقین نمد عمور آیات چې کله ورېدو ندی دین انتهی خیرانشه چې دا عجیب ترتیب سره قرآن نازل او د دې په ځل کې دی چې عرب دی نمد په ځل کې دا جمله رااله ځل کې دا دره علا دغه پیغمبر الله احسن الخالقین الله څخه پیدا کوم کې چې څنګه دا جمله وی نبی اسلام یار دا په د ما په نه کړا ما په خپل او وی ادي پیغمبر ما ته وی چې دا جمله الله او د سي کلي کا مدخ وړي د نبی عليه السلام بارکيده شک پیدا شي چې دا هر حل د الله کو ما وی راغلي و خو د دې د خوینو او راغلیم د کسي نبی عليه السلام متوي دا الفاظ د بزویلی کا پتبارک الله احسن خالقین اتل نسم زبارنا نو چې دا هغه اولی جن نو د او د لار مرطع عددا خبر اوګه لئن کان محمد صادقا فقط وحي اليا مثل ما اوحي عليه کتر دا عمر صادقي ما هغه سه وحي ماتم کولی شي څنګه چې دته کولی شي دې مرتضی بیا رسول د اسلام راولې ده په مکیه نرسو نبی عليه الصلاه والسلام په مریظه ظہران اجازه په مریظه ظہران وځندانو التشتد علی کین نبی عليه الصلاه والسلام هغه علی کک ده بیا رسول ده هغه برکنه نزل شوی حال هغه چی ایمان راول نو هغه د دې سزا نن وته أغلوی او ظالمانو کې پاتې نشي alternator قیامت پورې چې دا خبره کوي چې د قران په شان راضي نو بس پوه شي چې شیطانان راضي و شیطانان وته څه کوي وایي کوي د توحید کې دا ډېر لوی ظالم دی د ټول بارک الله پرمحي چې دا او چې کل روض او نو أغټین کې پیغمبر کده حالت ته دی ولي ډنډه را ناکار حالت ته دی پیغمبر تعالی دلا حالت دی کذا چې تعالی دلې wala tara il walimun ay peghambar kada zaliman talidale che pa daro daavid wahiy o nabuwat kai awi ki mata wahirazi ka cheri di talidale ki ga marhat al maut pa sakhto da mart ki ka pa sakhto da mart ki che kam waqt parehti di ruh ubazi aw pa sakhto ki wi cheri da talidale wal malaikatu basitu aidihim aw parishtokh pa la suna ibadat یا لحسنه د پار اوگد کری چی رائی خوی پیز غزارونه پی شورو کری نو پیغمبرک ادا حالت تیجلی دیم ناشنا حالت ناکار حالتی اخری جو ان پسکم پرشتی دی توائی اخری جو ان پسکم بیعو کن رو باسه روح والا سوک رو باسه اللہ رو باسه خدر دیده روح کو زورن زورا باندی روزی روحی پا بدن کی انخطی پشاکتی نو دار پرشتو در طرف یو قسم زور یا دین مطلب حاضر نکلے کہ اخرجو ان قصقم اس پر زان ابا سے کہا زبان خلاص کہ زکر زبان خلاص کہ کہ دنیا کی میں وہ واحد داوا کلا دنا بوت داوا کلا او خبرم کلا کہ یہ پیغمبر پہشان ما تم قران ز زبان خلاص کہ اللہ پیغمبر کے پرمائی چکل اس خلق بنانے مرد راشی اور پرستوں کی گزاروں شروع کری روحن ولا اوباسی اورن ولا ورکل نہ دادر نشنا حالت کچری دادی لینے لے اليوم تطعون على القيامت پرس بوتو ویشی نن نر تو جن عذاب الهول تا کی زو تب در سوایا عذاب در کولیش د سپقوالی عذاب بدر کولیش ذلیل کی کیبا بما کنتم تکرون بما کنتم په سبب د دې باندې تقولون چې تاسو په دنیا کې وی علی الله تعالی تالا باندې غیر الحق نہ حق خبره نہ حکم الله درو جوړول چې الله تعالی ما توحیدی الله ز پیرامبر الله وتو قیامت پرسر پرس ورکي پل جرم و تیادئی خواه؟ پل جرم و تیادئی تاسو سزا او سا کنن رس درستو آیا و لا سزا پس سبب دردی چه تاسو اللہ بانی درو ہوئے حق حبرم کولے نا حق دعویم کولے وکم من آیاتی تستکبرون اووے تاسو مسلسل دا آیاتنو چې اللہ چکم اللہ نازل کریو حق آیاتنو اللہ نازل کریو پل پیغمبر بانی تستکبرونا تاسو دا اگین تکبر کا و انکار وما قدر الله حق تجريحي وما قدر الله ديونته جند الله حق تجريحي فحق تجندوا وَمَا قَدَرُ الله او د عزمت دا اللهونه کو حق قدر پهمت دله سره د الله س رازمت بهکارل مرريونه کو دله د کتابونه نه ان کار کړ دی قال و ددي ووجه چېدي کو ما انزل الله هو نه دناذل اللله تلاله اللہ ایسی کتاب نہیں نازل کرے وحی اچھا تنہ دا کرے جواب قلو آیتِ آمبرہ من انزل الکتابا چا نازل کردے کتاب توراتو اللذی آ تورات جا ربیم موسیٰ چرات لکلی اپاگیسر موسیٰ علیہ السلام نور پدازن حال کې چرانا ود تیارینا وہدن و ہدایتو دکم رہینا د سیدہ پارد خلکو تجالونه اوتاسو گرزویغی تورات لرا قراقیسا پانا پانا تکلی تکلی گائد گائد جدہ جدہ کوئی ہے تو بدونه اوتاسو گرزویغی لرا یعنی لوگ انتے و تخپونه اوتاسو پتاویغ کثیران دی رحی صدا وا ولِمْ تَعْلَمُ تَأْلَمُ دَرَكْ لَيْشَ مَرَدِ تَوْرَاتِ كَ مَا دَعَا خَبَرُ لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ جِتَاصْ قُونَ وَأَبِي بَانْدِي وَلَا أَعَاوَكُمْ نُطْرَارْ سَتُسْتَطْنُ بْلَانْدِي <otopan> يَا ذَهْ مَنَا وَلِمْ تَعْلَمُ تَأْلَمُ دَرَكْ لَيْشَ مَرَدِ كَجَبَ نَبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا تُمْرَ عَلَم لَم تَعْلَمُوا عَنْتُمْ كِتَا شُّبْوِيَ نَوْا عِي بَانْدِي وَلَا آبَاؤُكُمْ او نَبْلَارَنْسَا سُوْنُ قُلْوَيَتِ عَمْبَرَ آآءٌ قُلْوَيَتِ عَمْبَرَ اللَّهُ اللَّهُ نَجِرْ قَلِرِي تَوْرَاتِ لَرَا سُمَّ ذَرْهُمْ بِا پْرِضَ دُوِي لَرَا تِي خَوضِهِمْ پَ بَاتِ و هادا او دا قرآن چه ده کتابون اللہ فرمائی کتازی کتاب آزیم و شان ده ازلناه واللہوی چه منازل من کرده دیلالا مبارکون دیر برکت والا ده. دیر خیر او نفی والا دی مصدقون لدی تصدیق تا اونکه دا آغای کتابون دی بین یدین چه ولاندی ددین دی ولی تن دیر او بلد چه تقویر امان قرآن خارون دان دا مکی لرا خاندان دمکی دمکی والا خلق آتو یارے ومن نوازو کو یارے بری قرآن سرا حولہا چگیر چا پیر دمکی ندی او یعنی مطلب آمیتا بیان کرو چی بیان کول دا بیان کول آغی سرا سرا دا اللہ تعالی نعیر ورکوی واللذین آواتانیو بلا خدا چیمان لری اخیرت بانده یو مینو نبیه اکید لنی و ایمان لری بیه دی قرآن بانده و هم او دیچی دی علی صلاتی هم کمونزن و خلو بانده و حافظونا حفاظت کئی و من عظم و نشت دیر لی ظالم کلی علی اللہ پاننا طلابان دی کلی بندرو دیویس نبی اولا نبی کلی نیم او يا أولي روحي إليه ودكول شماتا ولا يوحى إليه او وحيني قلع شويدة شئون ذرابر برابر دي استو شئ وحيتو تنشويد ومن قال لأونشت دل يك دير لوين ظالم دا آغا چانا شئ آغا أوليس وانزلو ماتبا نازل ما ته ون جون کوله کولشی وحی با کولشی مګ لما په مثل د هغه قرآن باندې انزل الله تعالی نازل کړي ولو تراې په انبر کچري تالي دلې په دنیا کې ایله والمون په واکه جزالمانی کی غمرات الموت په سختود مرګ کې پرستی روحونو باسي مرګ حالاتي والملائکه تبسطو ایدیهم او پنشتی چیری تبسطو وداون کی ایدیهم نن لا روح او تبسطیا بزارو ورکې اخریجو انفسهم او دی توایرو بسن نفسو نخپل روحنا الیذان بچکه الیوم او قیامت کې دنیا او د قیامت آزاد شو الیوما <سؤال> انردت جزاونا تاسو تازاب در کولشی عذاب الگونی عذاب در اصوائے بما پسبد دریباندی کنتم چوائتا سو مسلسل تقولون آلاللہ تاسو ویل پالنا باندی ویر الحقیم حق حبری درود اللہ تلانا تستک بیرونا انکار امکاو تستک بیرونا زان ام لیگاو اغن نکبلو ولین یا رکوت المدین یا رحم المساکین کریم اخطایت رازش کریم اخطایت اصطاعاک حق عظمت او معارفت چی دی پہچان چی دی زمونگ زلکی پیدا کی کریم اخطایت پاکا چی مونگ دینا پر معنی نبچ یا اللہ پدی کتام با نکلک آکی دی زمونگ جولا کی جستا ک یا الله من تر مرغ د دې خادمان کې د دې اوریدونکو کریم خپل ناموس حفاظت ته اون کې جوړ کریم خپل ناموس حفاظت ته اون کې د الله باندې دروغ جوړ کې الله دین کو درو سماتنا یا الله کریم د مرغ سختهب موږ باندې اساني کې یا الله کریم خپل ته ډيري اساني کا دا سنون سي پرشتو دا کریم خپل باندې د مرغ سخته اساني کې کریم خپل اخرت د اعظم د نه مرشد یا اللہ دا عذاب دا رسوائی نموسیقی یا اللہ کلیم اخویات رازیشی اخویات رازی را نسیل کی دا مرک و اخیرت کی کبر کی, کی. اللہ چت زمون رازی صلو اللہ تعالی